Goddag velkommen, Morten Sørensen. Tak. Du er med i fjerde episode af Det er svært at være sjov. Ja, det er det er nu jo. Men nu er der lidt nerver på, nu er vi startet, ikke? Ja. Jeg kan godt jeg lige spist det kage. Øhm, hvis du først lige prøver at præsentere dig selv, hvis der er nogen, der ikke skulle kende dig? Jamen, øhm, så kommer de til det nu jo, sige. tillykke, du er den første ud af tre, der ikke har sagt. Ha! Tror du, der er nogen, der ikke kender mig? Det plejer folk at sige. Ja, Jeg er ret sikker på, at der er rigtig mange, der ikke kender mig. Men du øh, sagde det ikke? Jo, øh. det gjorde du så lige. Nu pytter rundt på det hele. Videre? Nå, men jeg sagde jo netop, at jeg ikke troede, at folk de kender mig. Jamen, det svært ikke. Men jeg, jeg ved ikke. jeg skal jo bare præsentere mig selv. Jeg hedder Morten. Jeg er 26 år. Og en bad øh, og udadvendt spontan, ung mand. Okay. Hvor, hvor kommer du fra i landet morgen? Jeg kommer fra Vejrup. Vejrup? Ja. Som, øh, hvis, hvis folk ved, hvem jeg er, så ved de i hvert fald nok også, at jeg er fra Vejrup. Det, det skiller jeg meget med. Ja, det gør du. Du har ja. også din Vejrup. Ja, den er jeg på i dag. En jeg. Det var fire på arbejde i går i Vejrup. Åh, oh, ja. Fra Bingo banco så der, der er det ligesom... Det, er ikke, det står ikke nogle steder, og det er ikke skrevet, men det kræver slet også lidt, at jeg har, jeg har uniform på. Hvorfor... Det var en kort præsentation, men nu ved de, hvem du er. Ja, Hvorfor? Yes, hvornår besluttede du dig for at lave stand-up? Øh... jeg så havde jeg, jeg slukket min... min ja, det startede med, at jeg sad oppe til en podcast, og så fik jeg en besked. <laughs> og så tænkte jeg, det, det her, du har jeg synes, ikke til, det her med at podcast, det så jeg stopper nu. <laughs> og så øh, går jeg i gang med andet. Jeg, øh, Jeg havde jo min debut tilbage i 2006, Frederik. Oha. Ja. Hvor lang tid siden? Den 7. december, tror jeg det var. Øh, Martin Høgsted var der i øvrigt, og slog mig i en indledende runde af det i stand-up. Så hvornår jeg besluttede det, det gjorde jeg jo så den øh, 1. november 2006, som var den dag, hvor der var tilmeldinger af det i stand Det stand-up. Der besluttede du da sat... for, at du lever leve af stand-up, det gør du tilmeldte dig det. At jeg vil leve det? Nej. Jeg... Lever jeg det? Lever af det, ja. Jamen, Det ved jeg ikke, om man gør nu jo. Jeg har faktisk helst ikke <laughs> leve af stand-up, fordi at, at, at, at det jeg think, der, der er så sjovt at lave, og som er så meget en interesse og en hobby samtidig. Det må helt aldrig blive der, du skal tjene dine en penge, fordi så er du nødt til at gå på kompromis med det. Så, ja. så det der med at leve af stand det har jeg aldrig ønsket mig for. Det du kommer det jeg, jeg, op, det. jeg aldrig til. Det har jeg, det, har jeg ikke, det har jeg ikke rigtig lyst til. Nu kommer du fra Vejru, og jeg er ret i, hvis I siger, at du siger, du flyttede til København udelukkende for at lave stand-up. Var det ikke? Jo. jo, du har gjort der har du gjort din research. Ja, det Ræselig har jeg godt. Øh, hvad, hvad, hvad, hvad sagde jeg... de i Vejru på dengang, du sagde, at nu flytter jeg til København og laver standup. Jamen, øh, i Vejrup er det jo ligesom nu, her er det lidt akavet. Det er også gang, at nogen stiller mig så mange spørgsmål omkring mig selv. Øh, og det er jo også det mentalitet, vi har i Vejrup, at der er vi sådan lidt nede på jorden. Jeg tror, øh, jeg, tror jeg blev kaldt smart en gang, da jeg, da jeg luftede i det ene omflyttelse på navn. Men øh, jeg boede jo heller ikke i Vejrup. Jeg boede i SPR på det tidspunkt. Nå, oh, okay, så... Ja, ja, jeg, havde, jeg havde lidt skåret navlstreng der, da jeg blev soldat, så... Så så jeg, da der var en vejret udenfor, men mine, mine venner var jo op, de er da de der stadigvæk ret cool med det. Jeg tror ikke, jeg har, jeg har lavet så meget om på mig selv egentlig. Du har ikke brændt nogen bror. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg det ikke. du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Det burde man tro, jeg havde gjort. De ting, jeg har sagt om min søster fx på en scene, det er troligt, hun stadig taler til mig. Hvad har du sagt om min søster på en scene, det har jeg aldrig hørt. Men Jeg har kun sagt sandheden, det måske også på hun ikke så taget sig sige lige op. Jeg snakker bare meget om det her med, at hun er, hun er gift med en kvinde. Oh, nej. Ja. Det, ja, det hvor, hvor, hvordan, hvordan har de det i Vejrup? De bor faktisk i Vejrup, ja. Det, Jamen, det, det, det er jo ikke selvsagt, at de gør det. Men det er... nu, nu har jeg været i Vejrup og jeg har kørt gennem Vejrup, ja. Og jeg vil sige, at det virker ikke som et ø, homoseksuelt, venligt miljø. Nå, altså... Det er lidt kede, at du siger. Vejrup er jo bare generelt set et meget, meget venligt miljø. Jo, jo. Øhm, de fleste de kendte jo min søster, det ved jeg sgu ikke, hvad de siger til det. I August, jeg tror, det er hendes kone og håndboldtræner hopper i reserien, så, så, så, så, så, så, så, så de det tror, har det fint med. Ja, altså hvis... Nej, men det, det, det der er da ideen i det, når jeg er på scenen, der jeg siger en masse ting, som min søster har gjort. Blandt andet, hun blev gravid som 17 år og har fået tre børn, og så ville hun være lesbisk, og hun har aldrig, øh, aldrig fået taget sig en rigtig uddannelse, og hun har aldrig rigtig kunne holde ved et job og sådan noget. Det har ikke kørt for min søster. Og de, det giver jeg så udelukkende hendes for, når jeg står på scenen, og så siger jeg samtidig, at det, det synes jeg selvfølgelig, er en idiot for at gøre de her ting. Men samtidig så elsker jeg hende, fordi at jeg kan aldrig nogensinde blive familiens sorte for. Og så snakker jeg om noget mere, med jeg har været anholdt og de dumme ting, jeg har gjort. Men det har jeg bare aldrig kunne løbe op til alle de dumme ting, min søster har gjort. Og det er jo faktisk meget rigtigt, at jeg har jo lidt, nogle gange lidt svært ved at tale med min søster, men samtidig så synes jeg jo virkelig, at hun er en Hun er en skandalsk kvinde. Hun har bare gjort så mange dumme ting, at selvom jeg har valgt og flytte til København uden at have nogen økonomisk rigtig indkomst, det er sådan noget fast indtægt, ja. Ind religion der var vi fra, <laughs> fast det. indtægt, der ja. så, så mine forældre har bare altid været god med det. Fordi jeg blev ikke gravid som 17-årig. Nej, ja, det kan også være lidt mærkeligt, kan ja. man sige. Ja, ja, men det gjorde jeg ikke. Det holdt jeg mig ude for. Ja. Okay. Og det jeg svarer jeg på dit de spørgsmål? Det tror jeg faktisk, du gjorde, jeg. Ja. ja med de egentlig har det fint nok i op, selvom du er blevet kaldt smart et par gange. Nå ja, en gang tror jeg, jeg er blevet gjort, og det var mere, mest for sjov. Men jeg forestiller ikke, når man forestiller de der, undskyld. Han har en ven, der hedder John, Han godt kan lide at køre på, uh, for at man kan København og sådan noget. Ja. Men, men John er undskyld, fordi John har selv en gang været rigtig, rigtig tyk, og jeg har altid lavet mange jokes med, at John er rigtig tyk, og nu er John blevet rigtig, rigtig tynd, og jeg er blevet rigtig tyk. Men nu laver John de samme fat jokes for mig, som jeg har gjort ham for oh, 5-6 år siden så jeg har ligesom han er ligesom midt på banken, han må gerne være lidt efter mig så altså det vil sige at nu har John egentlig alt på dig, hvor du har intet på John ja. det må jeg bruge mig for, det er karma det er det i hvert fald ja, det er jeg vendt om der nå, morgen. jeg ja. vil jo gerne have dig med, fordi at du er sådan en af de få komikere, kan man jo godt sige der sådan rigtig praktiserer impro comedy ja og hvornår gør du det? Øh, Nej, jeg ikke ved, hvad jeg skal eller gøre, ellers. Jamen, jeg tænker på, at ja, jeg vil lige give dig en lille skjult ja, gratis men... reklame. Er det ikke noget med, at du laver det på play sammen med Destin Eller hvad? Fik I nogensinde startet ja. Det? Nå, det? Ja, vi har startet det. Christian har kørt det mange år. Det er det, du tænker på, det er, at, at mig og Christian vil være den første onsdag hver måned ude på play laver impro-comedy. Men grunden til, at jeg ikke tænke på det nu, er, at det er par måneder siden der var så lykkedes for os at gennemføre det. Fordi sidst tror jeg, Christian, at Christian, der havde han ondt i røg, så kunne vi ikke gøre det. Det kan man ikke. Det er ikke. klart. Og Lidt rundt var, røg, tror, gangen så... inden, der var der det der festival, og der havde vi ikke fået det arrangeret, så der okay. var heller ikke noget. Så det er sådan, det var man, så fire måneder siden, vi sidst har været ude. Men næste måned satte sig på Så køb billet, Kom, ja. se vores... Fantastisk improvisov. Vi glæder os altid til at lave det. Vi er meget, meget ive Der kommer aldrig noget i vejen for, at vi kommer til at lave det improvisov. På den her de sidste tre gange, vi skulle lave det. Og det der med at aflyse ting, ja. det har jo egentlig været sådan lidt en, en hobby for dig her på det oh. sidste. Jeg tror, du tænker på Thomas Warberg. Nej, men hvad hedder nu? Jeg? Der var, at dig og Carsten Grehn skulle holde lidt show i jeres lejlighed og læse. Jeg tror vi skulle snakke om impop comedy, så skal vi bare sidde og Nå, snakke. Jo jo, men altså nu sig. kan vi lige så godt forhandle det her med det samme. Det står lidt længere nede på listen. Ja. Ja, så ja, du tænker på at jeg har aflyst øh, fire shows, så Mike Christensen skulle have lagt hjem i stuen. Ja, og så har du også et øh, verdensrekordforsøg. Ja, det tror du det var mig der aflyste. Kan det? ved ikke godt hvad du, du har blevet banket eller eller. Du har endt kørt en ret syg historie omkring hvorfor det verdensrekordforsøg er aflyst. Det har jeg kan ikke været. Nej. Men du gerne fortælle. Jeg skulle have lagt et øh, et sjov på 48 timer i kommende festivalen. Og, øh, alene, så fik du ungen i ryggen. Alene det, at du øh, nu tror, at det er mig, der har aflyst det, det, det gør simpelthen turden på mig, fordi det, det, det der er hele min problem, det er ikke mig, der har aflyst det. Jeg blev ringet op øh, 6 timer inden. Af dem, der arrangerer festivalen, Immergood, det var en fyr, der hedder Esper Holger, der ringede til mig. Hvis man vil have hans nummer, så kan man tage fat i mig, så kan man ringe sin lille arm. Seks øh, timer indringer de var aflyst, og det viste at de ikke har styr på noget som helst omkring det der show. De havde ikke styr på, at der skal være sådan nogle officielle tidstager blandt andet, øh, før det kan blive et rigtigt rekordforsøg. Og det har de ordentligt ikke fået sat op. Og så sad du der jeg havde sovet 24 timer eller sådan Jeg noget havde der. faktisk aflyst det. der i det, jeg fordi at, at derop til, der havde jeg optrådt alle dage i træk i, i næsten omkring 30 dage, på nær den dag, hvor vi så se galler og var spildende aften med at sidde i operanden og se deres andet lorteshow, <laughs> som også var dårligt arrangeret. <coughs> Så, øh, så har jeg faktisk aflyst sit job på mandag. Jeg skulle ud og optræde med Moskud for Helidis til Jæseren og for at være frisk til at have sig. Og det værste der, eller det var faktisk meget heldigt, jeg skulle været i god aften Danmark om mandag og reklamere for det. Det blev heldigvis aflyst på grund af valget, så der, derfor kom jeg ikke god aften Danmark. Men hvis, hvis det ikke var, at vi havde fået valgt, så havde jeg siddet i god aftenen på mandag og sagt, ja, jeg kom ind og se, jeg laver i korpset her, vi starter i morgen kl. 19, og så bliver vi to to løgne. Det bliver helt vildt. Og så havde de bare aflyst 6 timer før ikke. Jeg har, ikke, jeg har ikke fået noget at vide om, at, de havde, at de ikke havde styret på de her ting. Øhm, og jeg var virkelig, virkelig vred, Og det var derfor, at vi aflyste de sidste fire shows, fordi jeg ikke har lyst til, at jeg nogensinde skulle lave noget med Gud igen. Det er meget, meget øh, det er ikke særlig, en, ikke særlig mundt munter historie, vi hører frem her Frederik, til din podcast. Det bliver en rigtig, rigtig dyster podcast nu der. Fordi okay. jeg hader dem. Du hader dem? Ja. Du laver aldrig nogensinde et show hvor Emma Gud er involveret igen? Forhåbentlig ikke. Nogle gange så er man jo på røven, som man siger ja, sådan noget. Nej, øhm, men der skal i hvert fald... Der skal for lige løbe vand under brun for jeg skal have noget med dem. Men hvordan skulle det Hvor meget materiale havde du til de der 48 timer? Ja. Øh, nu har jeg jo glemt det her og forsøgt at fortælle ja. det, fordi det er så færdeligt oplevelse om. Jeg begynder altså at græde, når jeg tænker på det. Der. Men, men, men, men reglerne var, at man må lave materiale, som man måtte gentage efter fire timer. Okay. Øh, så min... Min... Øh, jamen, altså... Det, som jeg kunne se, det sjove vi at lave det show var, at man vil have så meget tid til hele tiden skulle dykke ned i detaljer. Og ja. Det ved det hvad sjovt, du skulle improvisere, der er, at du dykker ned i hele smule detaljer. Og der vil du ikke bare have tid til det, der vil du være nødt til at gøre det, for at kunne strække det ud så langt. Så jeg glæder mig så meget til det med bare at have uendelig mængde tid. Bare føle, man virkelig bare skulle dykke ned i de her ting, som man normalt springer over, fordi man føler, at det, det kan tage for lang tid, det her. Det kan være, at det trækker ud. Var der så en regel om, at hvis det ikke var sjovt nok, så vil ikke, det var ikke en regel, jeg blev præsenteret for i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er, eksisterer i en i anden form. Men det for var ellers kunne det være forholdsvis nemt at tage det der rekord. Ja, ja. Ja, ja, men det er det jo også det, var det, der irriterede mig lidt ved faktisk det der regler jeg fik til, det var, at de prøvede at definere, som, hvad, hvad stand var. Jeg tror, der stod også i en af reglerne, at man måtte ikke... Hvis man var stille i mere end et minut, så var det også aflyst. Og der er jo nogle komikere, som... Man er inden for stand-up-sangeren, og så mimer utrolig meget. Ja. Jeg så lidt af en, der hedder Dr. Brown, der var endte i august. Og han, han siger næsten ingenting på scenen, så han ville jo ikke kunne stille den der kort. Og det, der er irriterende, det er, at når du definerer på stand-up, så sætter du bare grænser for dig selv, hvad der er du kan. Ja. Der er rigtig mange, og det har man også selv tendenser til. Der er altid gerne med sådan at sidde og prøve at putte det i kasser, fordi det er vi skal putte tingene i de her kasser, så vi kan forstå, hvad det er. Men så sætter du bare grænser for det. Så det var egentlig det, der var lidt irriterende om de her regler det var, at, at de sådan sagde, hvad man, hvad man måtte hvad bare sjovt, og hvad var ikke sjovt og sådan noget. Nu åbnede du jo selv endnu en dør, vi skal ind på en impo okay. comedy. Du sagde ja. noget festival i Eddingberg, eller hvad ja. du sagde. Du har været rigtig, øh... det er sådan lidt spooky det her, Jamen du sagde det jo selv. Du ved jo næsten, hvad jeg har lavet hele sidste år. Hvor har du fundet ud af alt det hen? Søg bare på Morten Sørensen på Google. Er det rigtigt? Ja, ja, ja. Nej, kan man det nu? Øh... Ja, så jeg var i Ettenbø. Ja. Så stille behøves det ikke at være, når du bare tager noget softvand. Jeg vil bare ikke lave de alarme. Det er også bare sjovt, at der i stedet for, at man den der klungt ud af en kanten, der bliver sat på bordet, så er der bare så 10 sekunder <laughs> stilhed, men at forsøger at kanten rigtig, rigtig langsomt ned. Så meget. Nej, men du var på festival ja. I Ettenbø. Ja. Yes. Det er rigtigt. Og hvordan, hvad var det derude på? Vi optræder ståer. Kan det være noget mere specifikt. <går> vi optræder med stand-up, de på engelsk i Enby. Hvem var med? <går> nu er sagen lidt dejligt. Nu skal jeg, nu øver, nu kan du øve dig. Jeg spørger ind, hvorfor ja, du ja. svarer du gør med her. Hvem var med? Altså jeg ikke, det er noget du gør for at øve dig det her ikke. Det har forstået rigtigt. Jo, jo. Ja, så, så træner vi nu, faktisk. Hvem var, hvem var med Udover over dig i Enby? Der var rigtig mange mennesker, fordi der er virkelig mange festivaler på derovre. Der er jo et bogfestival, der er et Så der er jo sindssygt mange mennesker, Så altså, Jeg tror, der bor måske, hvad der svarer til, til ja, 200.000 skyd på. Men, men der er jo altså måske fem gange så mange i de festivaler på, så der er rigtig mange andre mennesker med mig derover. Det, altså, det kan jo ikke sidde og lige stoppe. Hvad for nogle danske stand-up komikere var med dig, der skulle optræde <laughs> på Comedy Festivalen i Edinburgh? Jeg var derover med uh, Claus Reis, Okay. Som er øh, en anden af mine gode venner. Sjov fyr. Hvis man ikke kender ham, så spiller han øh, sækkepibe og fortæller jokes. Og det har vi mange, der er så endelig meget over. Øh, så var der også en med et par dage, der hedder Christian Bolts, som er fra Aalborg. Kender du ham? Nej, det gør jeg ikke. Ja, der er flink fyr af er ja, Helt sikkert? Ja. Øh, Jamen, og Claus havde 28 år sammen med hedder Scott, fra London. Han er Frederiks, men han bor i London. Ja. Okay. Nu nu begynder jeg igen selv spørg nu. Nu jeg jeg ikke nu har jeg glemt, hvad jeg svarer på. Hvis jeg ved ikke hvad er, hvad hvad, hvad, hvad vil du gerne have med det her. Det sidder jeg og tænker på. Nu fortæller var bare. Hvad vil du gerne vidste? Jeg tænker bare om du vil fortælle hvordan det var at være i Ellingbjerg på den her Comedy Festival. Var det vildt? Det var øh, det var ret vildt. Det var meget intenst. Det var helt også pænt. Det det jeg man snamer man vil klippe. Klipper du ind? Ja, jeg tror der bliver klippet en del i den her. Okay, ja, det er ærligt. Det er ærligt, jeg skal sige, hvad folk skulle høre. Det er jo ikke Jamen så får de lov at høre det. Jeg øh, har været indbø. Det var ret vildt. Det var, det var ret vildt derovre. Det var altså det var 21 dage hvor man bare <laughs> hvor man bare optræder helt, og jeg er så vildt. Det er simpelthen så intens det der indbø. Uh, her. Du spørger mig, om det er vildt. Ja, Frederik, det var vildt. Jeg spurgte også dig, om, ja, om, om det var at være der, men det var udenbart også vildt. Jamen, det var rart at være der. Ej, <laughs> men det er jo derfor, det her er meget sjovt, at snakke om indbød. Det er sjovt at det er rundt om går galt. Jeg ved ikke, hvad der er, der går galt nu. Det er meget ærgeret. Ja, det, det er super. Okay, jeg kan så ligesom <laughs> gerne forstå, at du gerne vil snakke om indbød. <laughs> ja. Nå, men det troede jeg bare, vi skulle gøre. Jamen, vi kan også godt snakke om Ellenbø. Altså, øhm, Men hvad er det, Frederik, du vil vide? Fordi det er selvfølgelig, var det sjovt, at være det over? Jo, men jeg var mere tænkt bare, er der nogle sjove historier derfra? Eller? Nå, du vil gerne have sådan nogle anekdoter omkring Claus. Øh, du vil gerne have udeværet Claus. Du kender godt Claus. jeg ved godt, hvem, hvem mødte ham. Har du aldrig mødt ham? Nej, jeg har aldrig mødt ham. Er han er han ja. en flink fyr. Nej, ja, han er rigtig flink fyr. Han øh, tissede i en sko sidste år, det var der også. Han tissede i en sko, en pige havde glemt uden for døren på vores d Nå. Jeg kan godt fortælle om Claus. Så spillede han også en uh, morgensænk den halv seks. På, og så har vi stillet på det sidste år. Det var lidt vildere sidste år, fordi i de år der boede vi sådan en uh, treværelseslejlighed, hvor vi boede syv. Nå. Fordi vi, havde, uh, vi var fire, der skulle bo der. Men så havde vi uh, ikke nogen penge. Og så måtte vi uh, lege de turværelserne ud til nogle piger. Så der var to piger, det ene værelse, til pige piger, det andet, og Så var vi fire fyre inde i stuen. Så jeg vågnede bare hver morgen, Claus var heldigvis ikke, det var 21 dage, Men jeg vågnede der i hvert fald 14 dage, var han der, hvor jeg bare vågnede og kiggede ind i Claus næsten hver dag, eller ham, Scott, eller en, der hedder Adam, som også var med. Men du var der alle 21 dage? Jeg var der alle 21 dage. Og du optrådte alle dage, eller hvad? Ja, alle dage, mindst én gang. Jeg tror, det højeste op på 5 gange på en dag. Hold det ferie. Ja, og det kunne man godt gøre hver dag. Scott, som jo var med over, var lidt mere, lidt mere sådan effektiv, så han var virkelig opsøgende. Men ja. undskyld. Jeg, kunne ikke, jeg er det syg. Jeg kunne ikke holde til at optræde så meget som han kunne. Det kunne du ikke. Nej, det er 4-5 gange hver dag. Det var godt nok, jeg har at græde flere gange. Hvis jeg skal over næste år, så skal jeg have en fridag eller to. Hvordan er det optrædet på engelsk i forhold til, til dansk? Mm. Der da kan jeg sige, det er anderledes på den måde, at du taler et andet sprog. <laughs> <laughs> ja, men <laughs> Ja, okay. Det er anderledes, er der er der er der Ja er der er der er der er er det er det sværere? Det er, syg. er det, det er ikke, det er er det er Det lidt. Jeg er syg. Øh, uh, yes men, men det er også svært. Nej, nej det, er ikke, det er ikke Det er svært De første øh, par gange man gør det selvfølgelig Hvis man kan tale engelsk øh, Der er nogen der er bedre til sprog end andre der, nogen, der har et eller andet sådan grundniveau ja. Så man kan træne op Så for mig er det sådan noget med Derovre var det lige de første to dage Så bruger man lige til at snakke varm. Så har man masser masse materiale øh, Men så har jeg ikke så meget materiale Men der havde jeg bare for at være sikker på at var noget jeg kunne, øh, kunne sige hele tiden Og kunne falde tilbage på og så efter et par dage, så begyndte jeg at optræde, som jeg blev optrædet på dansk, inden jeg fortalte ja, historier og anekdoter. og ja, hyggede mig med de folk, der var der sted. Indbruddet var meget, meget specielt. Nogle dage, vi havde to dage den sidste uge, hvor vi startede vores show med nul mennesker. Hold da ferie. Ja, jeg tror, der vi Klaus Claus var taget hjem. Claus var ikke klar at trække på det Var der mange, der kom for at se ham? Ja, ja, det var, det... Men altså, han begyndte at blive... Populær på festivalen eller. Ja, ja ja, men der var jo en del som øh, det var helt katam der træk, fordi jeg spillede sikke Det var bare sådan øh, en god ting. at skille syde på. Øhm, men, øh, men det han var så ikke den sidste uge. Det, det var heller ikke derfor, der for, det kom. Det var bare fordi ugen var sådan generelt lidt død. Ja ja. Ja, okay. Øh, og så startede vi med nul to aftener. Og så gik vi bare i gang, og så kom der folk ind, stille og roligt. Og så når der lige pludselig bare altså, kommer tre mennesker ind, og du, så kan vi starte showet men så kan du bare ikke altid lige gå i materiale, så vil det bare sådan blive meget løst, improviseret Så jeg endte egentlig med at optræde med Arktis, som jeg ville på dansk. Okay. Så havde jeg jo lidt andet bagkastelog og materiale. Når man improviserer, så har du altid bagkastelog, så altså er ikke helt skarp. Det er virkelig ja. det, der handler om, at man skal have noget at falde tilbage på hele tiden. Man skal hele tiden have en, en udvej. Men er der, er der nogle af dine jokes, der ikke fungerer, <laughs> eller ja Ja, bitter ja. Er der nogen af dem, der ikke fungerer på engelsk? Ja, der er også nogen af dem, der ikke fungerer på dansk. Det har generelt været problem for mig igennem al den tid, jeg har optaget. Um, selvfølgelig er der noget, du ikke kan oversætte. Jeg kan helt ja. oversætte mine gamle jokes, fra min, dengang jeg lavede Aarhusgiver for eksempel. Nej, det er lidt. Jeg kan, det er, det er kan svært. sige, at jeg spillede på i sidste år, og det er dumt. Generelt så tror jeg, at man, man ikke skal sætte penge på 2. divisionsfodbold. Det er sådan en gammel joke. Eller den kan jeg jo ikke oversætte. <laughs> det er du godt forstå. Um så kunne du sige, at du spillede på lester. Det, det er, hvis du sådan tænker, der er forskel på humoren. Så det, jeg uh -huh. vil mærke til i det var, at, at nogle af de ting, som jeg kan lave i Danmark, dem blev folk lettere stødt over derovre. Ja. Sådan noget med, hvis man... Øh, det, når, man når man siger det sådan isoleret, så lyder det bare heller ikke som om, det er en særlig god joke. Men hvis man for eksempel står og lover at en kvinde fra scenen, så er der bare rigtig det. Så, så øh, det har jeg bare i Danmark haft nemmere ved at slippe afsted, men jeg havde derover. Så der havde jeg på og jeg fandt ud af at folk kunne blive fornærmet over nogle af de ting jeg sagde. Og det er jeg slet ikke vant til. Altså vi er bare ikke sådan en der fornærmer folk. Det kan også Men... have noget at gøre med at, at i Danmark der ved folk hvem du er, og ud i Edinburgh, der er det bare en eller anden store, jamen, hvis... der, der står på en. Jamen, så Jeg ved ikke jeg... sagt at du skulle noget, at Hvis folk ved hvem jeg er i Danmark, hvorfor var det så vi skulle starte det her med at jeg skulle præsentere mig selv? Altså, jeg jeg tænker at dem der kommer også kommet lige i København. Ja. Jeg tror der er nogle af dem der har set dig før. Okay. Ja. Så, så fik vi gjort det, det. det. ved jeg godt. Det er skørt at skide ned. Jamen, det nej, men det er også, at jeg snakkede med ham, der er godt omkring det. Det er noget med, at humoren er generelt ikke så lige frem på den måde. I England, mente han. Men jeg fandt ud af, at jeg kunne redde det, hvis jeg bare startede med at præsentere det. Som at, jeg ved godt, at der, der er en chance, for at jeg kan fornærme nogle af det her. For det her mærke mærket sidst par dage. at nogle af de ting, jeg kan sige i Danmark? Uh. Den, hvis jeg siger dem herover, så bliver jeg fornærmet af dem. Og der har jeg fundet ud af en måde, hvordan jeg lige kan redde det på. Så hvis jeg på et tidspunkt i løbet af ser Nogle af jer, ligesom, de bliver lidt fornærmede, så tilføjer jeg lige et uh, høfligt uh, britisk please i slutningen af jorden, og så er vi alle sammen glade. Og så gør jeg det, når det, det det der også, man ligger sådan en redningstråd ud. Så det var bare 1000 callbacks i et show for dig, når du sagde please? Nå, så, jamen, så kan jeg bruge ja, det hele tiden nu. Ja, ja, ja. ja men jamen, det gør jeg meget. Det der, det må jeg slet ikke sige. Det er jo et af mine tricks. <laughs> som Der er ikke mange, der har gennemskuddet det faktisk. Der er også ikke bare mange, der har sagt, som det er men det er jo sådan ligesom, at man impolerer man folk. Men det der man gør det der, som starter med at forklare det, så har du virkelig bare sat en regel op for dit show, så du lagt sådan en, en lille tråd, du altid kan bruge. Ja. Fordi at, at det, der så skete efter det, var, hvis jeg på et tidspunkt kom til at fornærme nogen, så sagde jeg bare, please, og så var alt bare godt igen. Det var bare sådan et magisk ord. Jeg ja, så synes de også, det var sjovt. Ja. Ja, ja, fordi så er der ligesom ja. en mening med det. Jeg har tænkt meget over det der, nu går jeg bare lige ud af en tangent selv. Yes, at, ja, er velkommen til. At, at, at hvorfor bliver folk fornærmet? Det er, det er sådan nogle ting, jeg tænker meget over, at sidde og skrive og omkring og jeg det klogere, jeg bruger det ikke sådan noget, jeg bare ned, så smider det ud. Det er fint, det kan folk bedre når man siger. Men, men i hvert fald, Frederik, det med, at folk bliver fornærmet, det er tit det, der de ikke kan se formålet ved noget. Og når man så har den der lille krølle, så ja. kan de bare se formålet med det hele, så kan du putte formålet ind i alt. Så er de fornærmet, så de bare sige please. Nå, men så er det derfor, han sagde noget, der var hårdt, tænker de. Men Hvornår går man så over stejen? synes du? Nu så jeg, jeg så livet på nødsporet. Jeg ja. ved ikke, om du også har set. Livet i nødsporet? Ja, livet i nødsporet, ja. Og okay, jeg har set det uh, i Hvad hedder nu, hvor Christian Fugendorf kalder det. Hvor, hvor, hvor, han, hvor han står og improviserer med en dreng. Ja. Hvad hedder nu, og så spørger han ham, vil du selv kalde dig kraftig eller, eller fed? Så siger han kraftig. Jamen, jeg synes, du er fed, siger Christian ja. Fugendorf. Jeg tror faktisk, det var tyk, han brugte. Men, men, øh, men det, det, det, jeg har godt set det der afsnitglas. Og Christian var jo meget ked af det også, dengang lige der også. Nej, det var han ikke. Ikke i, ikke i serien. Nå, det kan bare være, de viser det. Det var Geo, der var sur. Men han var i hvert fald, det er jo så, så, fordi det, ikke det Jeg kan i hvert fald huske, at han snakker ja. om det, dengang efterfølgende, når han har fortrudt det der. Og der tror jeg egentlig, at grænsen går, når du ikke selv kan stå inden for det. Ja, ja. Altså okay. grænsen går, når du selv begynder at tvivle på det. Altså på dit motiv til at gøre det, du lige har gjort. ja. Det og det gjorde han der. Og hvis han bare havde stået ved det, hvis han havde kunne forsvare det over for sig selv, og havde haft en, en god nok idé med at gøre det, så havde det heller ikke været over grænsen. Men det havde han bare ikke. Så blev det bare noget sjusk. Og så fordrydde han også det. Har du nogensinde på det, hvor du synes, at der gik jeg over grænsen? Jeg har lyst til at bare sige noget rigtig grovt til dig nu. Altså, Jamen man, det kan jeg godt forstå. Jeg har, forstå, ja, har prøvet men det, det, men det gør det, du jo tit. Så. Nej. Øh... Nej, det synes jeg faktisk ikke, for jeg synes altid, at jeg har haft lidt en grund til det, at gøre de ting, jeg har gjort. Nogle gange har den grund bare været, at jeg har været vred, men ikke på, på de personer måske, men på nogle andre, på kvinder som helhed for eksempel, kan det godt være, at man har været. Jeg har gang fået at vide, det job, jeg lavede for et eller andet firma, jeg ikke husker huske at være inde på det af Akselborg at øh, det var jeg nede at lave et show. Og jeg jeg hader sådan noget øh, firmajobs nogle gange, fordi det er altid sindssygt mærkeligt med alle aldrig, man kommer ud til. Og dernede det var sådan meget, meget fint setup. Ja. Og så lavede jeg et og det var et firma, og så kører man lidt på chefen, det her. Ja, ja, det gør vi alle firmaer. Det gør man altid sådan noget med firmaer. Jeg sidder altså firma nu tænker, så skal vi ikke booke dig fordi Det går godt ved alle, men det gør vi altid ved alle, fordi det virker at købe på chefen. Så det gjorde jeg også den dag. Og det var rigtig fint show, synes jeg, det var meget frist, og så gik jeg af. Og så hen der sådan der stod for bookingen hun kom bare hen og var rigtig rigtig vred. Og sådan helt, og det kunne hun bare ikke forestille sig, hvorfor det skulle have været sådan der. Det hun stillet ikke regne med, at det ville være på den måde. Så sagde, det, hvad måde Når man sådan kører på folk, sådan være så hårdt for folk. Jeg tror virkelig, hun havde ikke cross på chefen, for hun brød sådan hele tiden at forsvare ham. Og jeg sagde jo også, da jeg stod på siden, at du skal inden sige til, hvis det for meget, så står vi bare. Fordi man er nødt til hele tiden at have folks sympati i. Hans partier havde jo bare tabt stedet overlevene. Men det var også mærkeligt, at det hindter kommer hen og siger sig selv, hvis du nu ser, at han var kommet hen bag, så ja, sagde Men så stod man, ja, stod man sådan lidt så stod han i den der følelse, og sagde, skat her, det var for meget eller sådan noget. Men oh. så sagde han, når man henter det, jeg ham, der skal betale. Du får det penge, men jeg har ikke meget for det eller sådan noget. Så så hentede han mig der og sagde, betale. Og jeg var bare hevet glad. Så det var et helt fantastisk job. Og så var det, det, det, det ikke godt for mig. At det var bare hindere og stående sig ind til Ja, så det var lidt om at jeg ikke har været i nogen gang. Har du prøvet ikke at få din penge? Et show, øh, ja. Hvor de har nægtet at betale Nej det har jeg, ikke prøvet. jeg har aldrig prøvet at blive nægtet at betale Men jeg har nogle gange prøvet at have glemt at sende fakturer Eller glemt at og, og, og, ind, ind, indløse tjekken eller sådan noget, fordi, Det var også bare dumt Ja ja ja, men jeg går ikke så meget på penge for Jeg kan faktisk altid gøre men... om Nej det ikke Hvorfor skulle du også det ja. Nå, nu, nu synes jeg vi skal Det var et sidespor ja. Nu synes jeg vi skal snakke om impro -comedy. Ja. Hvad, hvad, hvad synes du der er specielt ved, Og sjovt ved impro comedy I forhold til normalt skrevet materiale. Det er at øhm, folk altid sætter det op imod som om det er den stik den skrevne materiale. Ja. Som du lige gjorde Frederik. Jeg ved ikke, jeg synes der er sjovt i det. Jeg kunne huske at starte med det, fordi at, øh, jeg så rigtig mange øh, dengang jeg var meget meget ny, øh, så jeg rigtig mange som også var meget meget nye lige som mig som havde sådan skrevet øh, jokes, hvor de havde øh, skrevet spørgsmål ind til deres publikum. Ja. Og så hvis de ikke fik det svar, de havde forventet, eller det svar, de gerne ville have, så gik de bare i panik, og så prøvede de selv at søge base til deres spor, i stedet for at bruge det svar, som øh, de fik, som tit kunne være sjovere. Ja. Og der tror jeg bare, at tit der stod nede bag, og jeg tænkte, ej, der skulle han have sagt det, der skulle han have sagt det, så gik det bare for mig. Men Det her, det, det, det er sådan noget, jeg gerne vil, øh, vil arbejde med, fordi at... Øh, at, at det der med at bruge det som folk siger det giver bare en bedre dynamik i showet i stedet for at det hele virker så kantet når man bare kan se at du ikke har noget bliver også meget kryptisk det stand-up kan det der er der mange som der ved som hvis man har læst noget teater -videnskab, ja. og sådan noget. det er at teater har de den der fjerde væg hvor publikum ikke rigtig er en del af det, de bare er tilskuere. men stand kan jo virkelig nedbryde den der fjerde væg. Ja. og det synes jeg ikke. for at det skal være sjovt at man skal, man skal bruge og man kan det og det gør du jo ikke hvis du bare står stille og spørgsmål men så ikke bruger det svar du får Altså, så du bare spørgsmål spørgsmålet nærmest af pligt. Det er også i, at vi sidder og har en samtale, og så siger, når hvordan går det? Så jeg bare ikke gider at høre svaret. Ja. <tøk> så, så det var egentlig sådan det der, det, det første, jeg kan huske, at jeg tænkte over, at det her, det ville jeg, det ville jeg gerne. Og så har man jo bare, mand, mand, man, det er også sådan god godt hvis som man kan tage ansvaret for noget, man selv har gjort, så man altid man. Så begyndte jeg, at, at have sådan en masse open mic aften, og jeg bare stod ud og kørte hele første række igennem, og bare snakke med folk egentlig og forsøgt at finde et eller andet så jeg jo men min røv rigtig, rigtig mange gange. Men det øh, havde alligevel ikke helt fiert, at det var så hyggeligt. Man gik bare op og Men man var ja. ikke grov, man var ikke dårlig men man havde bare ikke rigtig noget på det. Ja, så, så der, der startede lidt, og så, så blev det også hjulpet rigtig meget på vej af, at jeg så øh, havde en periode, hvor jeg havde et fuldtidsjob som butikschef i Fakta, hvor jeg oh, så arbejdede ja, gerne 30-70 timer i ugen. Så Hvordan blev du butikschef i Fakta? Jeg uh, var moving op. Det ved jeg bare. Jeg var syschef, og så havde brug for at tjene penge, og så vidste jeg, min chef skulle stoppe, så sagde jeg, at det kunne jeg godt overtage. Så fik jeg lov til det. Det er ret nemt, så faktisk, du bliver blive det i dag, hvis du bare søgte ind. Um, ja, og så havde jeg så ikke så meget tid til sådan rent faktisk at forberede mig til open mics og sådan noget, men jeg var stadig på rigtig mange open mics, ja. så der mødte jeg jo bare nogle gange op i min Fakta, jeg, og så måtte jeg bare gå i gang med at snakke. Så det var sådan lidt... Jeg vil ikke sige, sige nødlærer nøgen kvinde. Jeg vil nærmere sige nødlærer, utrolig døgn mand og improviserer. Men nu, nu kom du selv ind på lidt før, hvad havde nu med det her hele tiden. Er sådan nogle udveje ved impro kom i? Mm. Mm. Vil du prøve at uddybe det? Ja, når jeg har spis med masserint altså her. Men... Nej, det handler bare om, at hele tiden ikke nogen liv ud for sig selv. Ja. Jeg vil heller ikke sige det hele til dig, for jeg vil gerne have, at du opdager dig selv en dag. som ligesom jeg har haft glæden af selvfølgelig, det nu har jeg han til, og jeg er det lige nu. Man opdager bare på et tidspunkt, at, at det man egentlig gør tit er det samme, så man finder ud af, at man har nogle greb, som man ikke tiden kan bruge. Ja. Og når du kommer dertil, så, så udfordringen er jo i det, og som den er for mig lige det, det er jo ikke kun at blive ved de greb, men vi er mere udviklet på det og lære nye ting, og nye, nye, nye måder at gøre tingene på. Men du har stadig bare nogle værktøjer, som du kan Du kan bruge hele tiden. Så, så lige meget, hvad den her person nu siger, så ved du, at du på en eller anden måde har en måde at komme tilbage på? Ja, ja. Jamen, jeg ser det bare som... Altså, hvis det er et men jeg snakker med i sådan en... Sjov, så er jeg rent faktisk mener, at jeg sjov, så ser det bare som et samtale. Ja. For der, der er trækket dit. Ikke at gå, så det siger overfint. Det passer til nogen, men, men det passer ikke til min stil, man folk kan mærke, at jeg bare står helt i panikken og søger et eller andet grin. Det, jeg har altid haft succes med, det er netop ikke at søge grinet. Ja, det har du haft ja, stor succes med. Ja, ja. Det, mangler jeg det er mange, der ikke er en dum måde at sige det på. Men, men det, det, virker. det virker, at man ikke sådan står og stresser som man tror folk vil have. Det handler faktisk bare om at være til stede. Føle rummet. Føle de mennesker, der er en. Tag dem ud giv dem et knus. Ja. ja, det ville være opstændigt, hvis man kunne det. Alle knus. Men, når, når jeg har set dig optrædet, altså, det, det virker, altså, det virker også hele tiden som om, at når du står på en scene, så meget af det, som egentlig er, meget af det, der egentlig er forberedt, ja hjemmefra, det får du tit til virksom om, at det er impro også. Ja. Men det er også, fordi det er ikke noget, der er forberedt hjemmefra. De ting, jeg har, det som der er sådan, der er materiale. Det er jo altid noget, som jeg har haft i en eller anden idé eller historie, og så har jeg taget det med på scenen, og så har det udviklet sig derfra. Okay. Så det, er, det er jo noget, der er opstået som improvisation, det meste er det. Men... Øhm, men så har jeg jo bare det. Jeg kan også bedst lide, at vi jeg faktisk kan få nye svager, folk, for det er bare tit man har, jeg har nogle, nogle, nogle ting og nogle, nogle ældre ting også for folk tit svarer det samme. Jeg har sådan noget med hvad jeg snakker om at jeg har arbejdet i fakta, som jeg allerede har talt om. Yes. Og, så, øh, jeg folk, om dig, og så spørger så folk om det. har handler der, og så spørger så og nogen der spurgt om noget når vi nede og handler i fakta. Og så spørger jeg altid folk, hvad har du spurgt om? så finder jeg en der der er en der har spurgt noget. Hvad har du spurgt om? Og i, jeg tror 80% uden at jeg har noget noget på det, men jeg skyder på 80% af, af Tilfældene. hvis ikke mere, så får man altid et svar, som er noget meget, meget tæt på, jeg spurgte vel, hvad noget var. Ja. Og så ved jeg, så kan jeg sige, jamen det er jo musik. Der er jo noget over det hele. Det er jo det der ideen med en så, så det er jo sådan noget, som der startede en gang som en men som så bare fordi, at folk bare svarer det samme, ja. ender jeg tit med at lave det, hvis man det er, at man ikke lige er frisk nok i hovedet til at tænke noget nyt. Så er det også vigtigt, at du har noget, ja. som kan virke improviseret. Det synes det er jo, det er jo lidt snydt, men på en måde, så synes jeg også, det er faktisk noget, man skal kunne, hvis man gerne vil god til at progresere det, det der med, at have sådan en bagkasse, som stadig virker, altså, som om du holder flåde i showet. Og oh, det limer. Og det gør ting, der er rigtig altid. Ja. Øh. ja, så det er tit bare. Men tit så har jeg også sådan, hvis jeg ender med at stå og lave noget som bare er materiale, så, så kan det godt være, at have har en fin aften, hvor folk kan hygge sig. Men for mig er det aldrig en succes, fordi jeg, jeg ved, at jeg kunne have gjort det bedre. Jeg ved, når jeg, jeg har jo for eksempel nogle, nogle stykker materiale, som man ved, man kan lukke med. Ja. Jeg ved også, hvis jeg ender med at stå og lukke med af dem, så er det, fordi jeg ikke har gjort mit arbejde godt nok. Fordi så vil jeg aldrig ind tilbage ved den der Jesu Kristi læmejoke, som jeg har lavet i 3-4 år nu, og som jeg er, så, jeg er så træt af den. Hver gang jeg fortæller den, så går, så går der et lille stykke af, af, af min sjæl, fordi jeg kan mærke, nu er det bare et show, hvor jeg ikke har været skarp nok. Fordi nu ender jeg med at stå og fortælle den her joke for at kunne redde mit egen røve til sidst igen. Så du bare ved, at det fungerer. Ja, ja. Så det, det, det er faktisk det mest forfærdelige for mig, det er, når jeg fortæller et af mine, Din mine gode stærke jokes. jokes. Ja. Men hvad nu når, nu ved jeg ikke, har, har du overhovedet været, du havde været på sådan en improaften sammen med Fulendorf. Ja, men jeg lavede det, er, jeg, det, er jeg lavet det i, i halvandet års tid, sammen i hvert fald, hvis ikke to. Okay. Han lavede det i rigtig mange år, fire fem år måske, han har haft det, så fik jeg så lov at komme med en gang. Øhm, da jeg var været på var, var fast vært på, at bare være det. To og halvt år siden, måske to, to halvt år siden. Ja, ja. Så fik jeg nok komme med, så har jeg været med lige siden. Men så er der jo bare nogle gange, hvor vi ikke kan. Altså ja. sådan er det jo. Det var, han, er jo, altså, han er jo far ikke, og han har sådan er en tv-serie, uh, ja. han er til at kørekort. Nej, <laughs> ja, men det, altså, der, kan er det? Blive, der kan ikke blive tid til hele. Ja, det, det har han været i rigtig, rigtig lang tid. Nå, okay. Men når, når du så står og laver noget, der skal være 100% impro egentlig. Ja. Du har vel forberedt noget hjemmefra, du egentlig gerne vil snakke om. Når du tænker til de aftener. Ja. Nej egentlig ikke altid. Har du ikke det? Nej nogle gange, så, altså jeg kan mærke, at når vi har det i aften, så er det ret vigtigt for mig at jeg snakker med Christian en halv time inden for ligesom lidt at vi ja. Og varm. har man måske nogle emner eller nogle tanker, man kan gå op i luften. Men, øh, men, som regel så er det, nej, så har jeg ikke, altså det er ikke sådan jeg har så skrevet noget. Det kan godt, man har et emne med eller et eller andet, man tænker det her det vil jeg gerne snakke om i dag. Men er det er ikke svært, så når du har det der emne og måske er på vej derhen, og så tænker du med det der emne, okay det her det kunne være sjovt, og så laver være med at prøve det. Nå jo jo, men det må man også gerne, Så altså, ja. den regel vi har haft, den regel som Christian sagde til mig, der var gang jeg startede med at være med, det var at du må ikke lave noget, som vi ved virker. Nej okay. Så du må gerne lave altså, ja, en joke, som du har tænkt. Ja. Så jeg tror, du må gerne lave en gang Nogle gange har jeg også, der var en aften, kan jeg huske, jeg sådan, det kører ikke sådan helt vildt for mig, men der, der kom jeg så til at stå og gå i gang med jokes, som bare var generelle jokes jeg har i mit, mit, mit hoved, og så er jeg nødt til at finde på en ny slutning til dem. Og det var faktisk også en ret sjov øvelse. Jeg kom til at stætte lidt andet og sige, Ej, det her der har jeg lavet. Hvad laver du nu? Hvorfor står du godt her? Er du en idiot? Og så er jeg bare nødt til at slutte dem på en ny måde. Og det var sjovt. Det er sjovt, når man er ude og skide altid. Ja, det må er... være fremragende. Ja. Det kan du ikke lide Nej, men nu har jeg aldrig prøvet det. Oh. Jeg er dødelig. Ja. Det må jeg sige. Hvad er nu? Men... Med Impro kommer de i Hvis du bliver ved med at lave det her, hvis du nu engang om 10 år skulle lave et one-man show, vil du så ikke være, være bange for, at det der Impro kom de kommer til at tage over, så du til sidst egentlig ikke sidder med noget egentligt materiale, du vil kunne bruge til sådan noget? Nej. Så. Det du siger til mig, det er, at. Hvis jeg skulle lave et one-man-show om 10 år... Det kan altså, også være om 3 år. Men så langt og alt altid nogensinde tænkt frem i mit liv før. Det her, jeg synes <laughs> altså mig ikke, jeg skulle være bange for det. Nej, nej, nej, nej. Altså, Hvad skal man ikke fordi materiale er bedre? Nej, men altså... Men jeg, jeg tænker bare sådan, med et one-man-show, der må det vel typisk være, at det er lidt strømlignet og meget det samme. At man ikke tager rundt og laver 10 forskellige shows. Hvorfor? Mm -hmm. Nu definerer du også, Frederik. Kan du mærke det? Ja, det er ikke ikke det. Det, er, det, ja, det må jeg ikke. Så vil, hvis du skulle lave et one-man-show, så ville du egentlig godt have, at det skulle være helt forskellige shows? Nej, jeg ville skulle være, <laughs> at det skulle være det sjoveste mulige show for, for mig og de mennesker, der var at se det. Det må der altid være det, man går efter på det den ved. måde, man nu synes, man kan gøre det. Det burde det være. Det ved jeg godt. Det er der nogen, der måske ikke gør, fordi de gerne vil have et materiale show. Og det er også fint nok, hvis man gør det på den måde. Men du ser lidt som jo? Nej, det synes jeg overhovedet. Der er mange dem, der er rigtig dygtige til det. Jeg har bare ikke så modighed til det. Kaffe? Øh, nej tak, nej tak. Øhm, men jeg har jo lavet nogle times shows altså, så der er vi i Aarhus, men det har jo bare været improw jokes, har jeg kaldt det. Og det det har det været jo. Altså det har bare lige været, hvad det var til stede på dagen. Jeg lavede de sidste to lader i Aarhus lørdag og søndag i festugen. hvor jeg om søndagen stod og så snakkede jeg om det show, der havde været om lørdagen, og hvad der var gået galt der. Altså de, felt, de, de, de, de her ting, vi ikke skal falde i i dag, der må I gerne lige hjælpe med at være opmærksom på, hvis vi ender her. Der var jeg lige, lige vågnet, en, jeg på, at et planer et, planer syv. Ja, jeg blev væk i kl. 1 minutter over nu man, skulle bruge kl. 7. Og så sagde han, at jeg ned for musikken, så går du bare få, og er klar. Jeg er bare direkte ind. Jeg var bare helt åben. Det var virkelig godt søv. Ej, det er ikke... Altså der er noget, som jeg har hørt og lært, at man kalder det skabende moment, som er... Ja, det er skabende moment, der ting bliver skabt. Og det, det er bare federe at være masser tit, altså for folk, ja. end det er. Øh, det er sådan, at, at, at, at Jeg synes sådan noget som freestyle kan være helt vildt fedt. Fordi at, at det, er bare det, altså det, det er bare nogle gange, de rige, de laver, øh, er fede, men det ville lige ikke være, hvis man hørte dem igen. Nej, nej. Øhm, så, så det er det, det, det, jeg godt kan lide. Altså, det det, der med, at man laver noget sammen med de mennesker, der er herinde nu, at jeg kan mærke, at det kan godt være svært nogle gange, jeg ved ikke, om det er, fordi vi i Danmark vi betaler 50 i skat, så folk ikke gider at tage ansvar for noget som helst selv. Men, men, men nogle gange, så kan man godt mærke, at publikum ikke spiller så meget med. Men hvis de gør det, og de virkelig vil det, så kan man bare få det i fedeste oplevelse sammen, hvis man så laver noget lige nu, som er det her, det er vores. Ja. Det vil godt være, at vi kan snakke om det, men vi kan ikke skabe lige nok den her situation igen. Ja, det ligger mit hjerte meget, meget nært. Du vil, du vil godt lige på kommet. Ja. Det kan du godt. Ja. Jamen, det er der også nogle af de ting jeg genfortæller til folk, som har været noget af det sjoveste. Det har der været noget, af det ved at have sejlbagt nede på plads og sådan noget med nogle ting jeg glemmer mig jo igen, men det her. jeg kan huske jeg var ude og snakke et eller andet med en dreng, der skulle fejre sin 17-års fødselsdag i kødpalads. Og noget med en tabte i sin underbukse og så blev det gas et Det var et eller andet, sådan et helt altså en helt eventyragtigt mærkeligt. Og det var meget mærkeligt. Ja. Ja, ja. og det ville heller aldrig nogen blive sjovt igen, men den aften var der bare et eller andet. Det var rigtig godt godt det, fordi det var noget der skete lige nu med ham drengen som vi lige havde Lært at kende alle sammen derude. Så. Men det er, vel, det, er det, er også, det er vel også en god måde, hvad jeg nu, i stedet for at sidde og skrive materiale derhjemme, ja, det var du også inde på før, men det er en god måde at komme ud, og så får du egentlig lige stille materiale på sådan, nu ved jeg ja. ikke, hvordan du optræder til de der på aftener. Nej. Men Mellem 40 60 minutter, før det er. Ja, altså, så får du, ud af de der 40-60 minutter, der får du måske 10 minutter, som virker rigtig godt, som så, kan bruge senere. Ja. Du du, du, meget, du meget godt lide materiale, Fredrik. Det kan mærke på dig. Hva? Du kan meget godt lide materiale. Det er du godt lige. Du tror, det er bedre. Ja, jeg, jeg kan godt lige ordet. Nej, nej, nej. Lofre, jeg er ikke. Jo, for du sidder hele tiden og siger, nu fortæller jeg alle de gode ting, nu har jeg alle de gode ting, der er ved at, ved at lave impro-comedy. Og så, så vender du bare tilbage til at sige, nå ja, ja. Men mens, det er ligesom, jeg sagde, sagde med min far faktisk, hvis man laver <laughs> den her gider, så siger jeg, nej, mens du er ude og lave det der fjats <laughs> Så får du da også noget materiale med, hjem samtidig ikke. Det, det er jo det du siger jo. Det var jo ligesom dengang, han sagde til mig og min far. Det er han har altid været meget stolt med. Jeg huske en gang han sagde, du kan ikke blive med at gøre at gratis der. Du er nødt til at få nogle penge for det på et tidspunkt. Det er det du gør nu. Det er det du ikke gør ved mig før. Nej, det synes jeg ikke. Du, du, uh, du kan meget være i materiale, Det forstår jeg ikke. Nu, ja, nu, nu synes jeg om, at der kommer sådan en dyster og her. I... Nej nej nu nu venter vi bare lige spørgsmål <laughs> en gang. Du kan bedre lige materiale. Kan du bedre lidt materiale komme til en input Nej nej ikke nødvendigvis. Du synes bare et eller andet sted inde i den underbelyste der. Det er lidt mere at Ja, det, ja, det, øh. det tror jeg tror Nej, men noget af det jeg godt kan lide ved komme i det, det er også den måde en joke lige som er bygget op på. Ja. Og derfor så synes jeg det. Ja, jeg, jeg synes lige nu at det er mere interessant. Hvad hedder nu? Og, fordi jeg, jeg tror nødvendigvis at joke'en den bliver, den bliver bedre men nu Men men jeg tror at joken den bliver bedre hvis den er skrevet. Ja. Og, og afprøvet flere gange, ja. hvorimod at man måske på improv vinder nogle point ved at det egentlig er improv man står og laver jeg har mange ting at sige nu. fordi det at det kommer så mange ting anden. Det der med at at, at, at joken bliver bedre. Ja. Det er rigtigt nok. Men det bliver det bliver en bedre joke. Men det bliver også en mere ensartet joke. Det ja. en mere jokes, der passer i en bedre steder. Hvis du har en joke, som er god til som er en profession, hvor du har det der skabende moment, hvor det er specielt fordi det bliver skabt lige nu, så behøver den ikke at være så stærk som en joke, som du har skrevet. Så i virkeligheden så er det bare nemmere, det er bare nemmere at lave en publikum af det. Er også, det er også derfor, jeg er det, Det er fordi, jeg er i bund og rund. Det er jo ikke fordi, jeg er vild med det. Det er bare fordi, det er bare nemmere, og det kræver mindre af mig. Hvis jeg bare kan komme til et sted, hvor jeg bare kan være til stede og så bare være der. Men, men i virkeligheden. For at være, være dybt seriøs, så, øh, så kan jeg godt forstå det der med, at du, du, du lige nu er mere fokuseret på materialet. Men, men jeg har sådan en, øh, en holdning, som er, at, at, at du kan jo skrive jokes på så, er så mange forskellige måder. Ja. Øh, mange siger syv, jeg har aldrig sat mig ind i det, øh, fordi jeg, jeg, kan ikke, jeg er ikke sådan en teoretiker. Øhm, men jeg så godt, at der var. Vi har hørt det en eller anden på det, og ja. så jeg så du bare sådan syv. Jeg kan ja. ikke huske, hvad det er, men det er sådan noget overraskelse og ja, ja. foravlse. Jeg, så jeg så gider heller ikke vide Jeg vil heller ikke vide yes. øh, Så bliver de, de, de men dem gode det, ødelagt. Det er, at, øh, at du kan lære de her ting. Det er nogle værktøjer, du kan, ligesom et væsentligt andet håndværk. Så ja. er der nogle grundprincipper, og der er nogle ting, som du ved, det her er i de værktøjer har at gøre med. Og dem kan man lære, og, og det kan alle i princippet gøre, som jeg ser det. Alle kan, kan lære at save på en eller anden måde. Det er ikke alle, der kan blive gode, god til, men alle kan lære at save øh, nogle skal man måske ikke forsøge at lære det. Og jeg tænker jeg på kvinder. Det, det er uansvarligt, at I vil uddanne jer i håndværksfagene. Lad være med det. Men, men når det så er sagt, så når du kan, altså, du, kan, du kan lære de der ting, men, men når du kan lære at bruge de der værktøjer, du får på din egen måde, så er det der, hvor jeg synes, det bliver sjovt. Altså, så, så er det bare, så er det, sådan, det er lige lidt finere. Det er lige lidt, lidt bedre, synes jeg. Men, men jeg tror heller aldrig, altså jeg har aldrig nogensinde set på materiale, som var nødvendigt, Nej. for kommer komme Jeg de det som en sekundær ting. For, at for mig der er det først og fremmest det, at folk godt kan lide dig. At, at du skaber en god stemme, du får folk til at slappe af, og dermed, du er du til stede. Det vinder man så meget på, og jeg har set rigtig mange eksempler på det. Øh, nu har vi lige nævnt, at man skulle hele helt hurtigt før, og jeg husker første gang, jeg så ham optræde, øh, der boede han jo i Aarhus. Ja. Og der var jeg været på barbe, og bare der var rigtig mange forhus over en aften, og der var en, der hed Kasper Gros på. vi måske han. lige... Skal vi lige prøve med suvehidi han har været med i standup.dk her. Ja, det har lige været sendt. Ja. Ja. Æ, øh, så hvis vi ser ham, så det er det der. Ellers så må I bevæge ud på en open mic, det ja. er vi sammen, Men han var der, og så var der også en der hedder, Kasper Grus, som også var Aarhus og kender ham. Ja. Vi havde debut samme aften faktisk med mig og Kasper. Det er lidt noget for her. Men de var der blandt andet, de to var der. Og Kasper er altid der, er rigtig sådan, god til at skrive og sidde sådan ned og skrive jokes inden for de der forår og han var på og han, han har jo optrådt lidt så til som mig, sådan lidt mere on and off. Men, øh, men det vidste jeg og han kunne, og så ser man ham om og stof til en jokes, så det er en rigtig, rigtig fint show. Men så kom man slut på, og, og han havde bare sådan mere, han var bare mere til stede, han var bare så meget mere sig selv end en Kasper som jo er ikke rigtig dygtig fyr, men som lige så meget for mig, og, og jeg tror også at publikum den aften, var en fyr der stod og fortalte jokes, så kom man slut på, og så var han bare sig selv, og så stod bare sådan, og fortalte historier, anekdoter, han fik meget mere mere på det. Ja. Og virkelig det var hans materiale meget meget, meget i forhold til det, Kasper, men han havde bare meget bedre show. Ja, jeg har bare set så mange eksempler på, at det kan bare tit bedre betale sig at være, være til stede og, og være der sammen med publikum. Ja, okay. Men, så det der med, at når, når alt materialet ligesom er skrevet hjemmefra, så, kommer, så får man aldrig brudt den der mur. Fordi at så, så er det jo ligesom bare at stå og læse op <coughs> som en skuespiller, ja, kan man sige. Det er faktisk en fra ja, man selv har skrevet stykket. Det er nok. Hvis man, ikke, hvis man ikke løsriver sig fra det, mm. så er det jo bare en oplæsning. Ja. Så fik du sagt alle lille ting, du gerne vil sige? Ja. Så nej, jeg er ikke bange for, at hvis jeg om skal lave et one man show, hvis det er der, jeg er nødt til det punkt i mit liv, at det bliver for improviseret. Det må det meget gerne blive. Heller. Så, så er jeg også klar til at lave det nu, faktisk. Så kan jeg så, godt, så hvorfor vente 10 år? skal skrive noget. Du kan jo lige så godt bare ja. gå i gang. Så du laver et one man show om... Kvarter. Kvarter? Ja. Starter du nede på, der ligger en, en dejlig beværkning hernede, hvor du måske kunne holde det første show. Ja. ja, hvorfor ikke? Jeg har før lavet en scene. Har du lavet en scene? Jeg ved ikke, hvad det er for et værtshus, men jeg har lavet scener på værtshuset på Nørrebro. Har du det? Ja, det har jeg. Det er på alle værtshus. Ikke sådan nogle vilde scener, men sådan nogle musical scener. Jeg har spillet har spillet det der fra Sound of Music, og Laver og ingen det var i er meget glad for. Det er, det er jo også klippe ud det her. Har du flere spørgsmål, Frederik? Ja, ja, ja. Nu synes jeg, vi skal snakke lidt om bingo-bango. Nej. Jo. Okay. Hvad hedder nu? Øhm... Nej, det er det bare ansigt, Max? Arh, så vi lige sidde og hygge os med en god snak om intro-programmer, så skal vi bare noget bingo-bango. Jamen, jeg, jeg synes det er godt, vi, vi lige kan vente ja. det. Ja. Hvis jeg bare været mere personligt, det her, end jeg har regnet med, så det sgu være andet så meget af mig. Du, du havde regnet med, at det ikke skulle handle om dig, eller? Ja. Okay. Du kan ikke lige sidde og udleverer dig selv. Jo. Og. Oh. Det er vel bare ikke nogen der, der kan lide at sidde og høre. på det. Jo, jo. Det tror jeg det er godt, det kan. Altså, slukker jeg nu. Det må jeg jo overveje. <laughs> men hvad har du nu? Jeg tænker på, med banko, altså, at du bliver, du bliver naturligvis mere, mere kendt på det, eller hvad man skal sige. Mm -hmm. Hvad har nu, Men Selvfølgelig. Altså, jo. Hvis jeg kan blive mere kendt. Jamen altså, jeg, jeg, jeg tænker bare, hvad, nu er du ikke bange for, at du, bl at du bliver kendt som ham, Binko Banku fyren Nå, no. nej. Nej? Nej, skulle det kan være det? <laughs> det ved jeg ikke. Nu, nu altså, de gange jeg har snakket med dig, der har jeg bare fået det indtryk, at du måske ikke den, der sidder fredag aften og hygger dig med X-faktor. Nej. Eller ser på det... Banku eller sådan noget nej, det er jeg jo nok heller ikke generelt, jeg ser det nogle gange altså, Jeg er ikke bengobanko, fordi der er jo på arbejde lige nu men øh, jeg sidder jo generelt meget derhjemme, ja, ja. jeg elsker jo at være i fred og det er også derfor, jeg er lidt ligegået med om folk så siger, at så er en ham bengobankofyren fordi det er ikke til stede, når de siger det jeg sidder derhjemme på min sofa med benene op. Men, men det du er overhovedet ikke gange for, fordi, hvad havde du med andre der, jeg, jeg synes dit man hører og jeg, jeg kan huske at det var Simon Talbot der engang sagde det i, jeg tror faktisk, det var en podcast, men det er lige meget, hvor han sagde, at han, han stoppede med på banko netop, fordi han var bange for at blive den der banko-fyr. Ja, men det er også meget sådan en ting, i hvert fald i dansk-stand-up, at man er bange for at blive de her ting. Det snakker jeg højt nok? Ja, ja. Nu går der er panik. Jeg vil bare lige så lang tid der. Men øh, det er jeg ikke bange for. fordi at hvis det er, jeg bliver det, så er det jo, fordi jeg ikke laver noget efter bingo-bango, som er mindeværdigt. Ja. Og så er jeg jo bare fortjent at være ham, bingo-bango-fyren. Men det er jo også meget naturligt, at man bliver identificeret med sit job. Det er jo sådan noget, folk siger altid navn, alder, hvor man er fra, og job. Det er altid de fire ting, man siger med, man skal identificere sig selv. Og jeg har også tidligere været kendt som ham, den lille frække ned fra døgneren. Det var jo Og øh, lille oliefyr, for mit far er oliefyrsmotør. Og øh, jeg har også været kendt som Morten fra Fakta. Øh, indtil flere af mine bekendtskaber har... har mig, under det Ja, det var også, ja, det var også i brug, øhm, så man bliver jo selvfølgelig bliver man jo øh, identificeret med sit arbejde. Og, og det der er ærligt er jo, at øh, de fleste folk så måske kender mig for det arbejde, jeg har lavet, som er bingo-bango, og ikke for det, som er stand -up. Ja. Og det er alderhelt Men i det mindste så, øh, så kender de dig mig. Og, og det kan også være, at jeg synes, jeg er en fin fyr, hvis jeg faktisk gider at give mig sådan en fin kalenavn, som ham Bengobankofyren. Det synes jeg, meget hyggeligt. det lyder meget hyggeligt. Er heller ikke helt ja, jeg, jeg, jeg har ikke hørt nogen sige Bengobankofyren. Ah, no, det lyder, som om det var en reel trussel for mit image, Det var ved at blive det. Øh, bare jeg ikke bliver ham Bangofyren, som hænger ud på karal. Det er Anders Stjernerholm, der har den sætter. Det gider jeg ikke være. Jeg vil gerne være ham Bengobankofyren, som laver en scene nede på, øh, ned på øh, den lokale bodega på, Diga, på Så du Så det er du ikke bange for overhovedet? Nej. Nej, jeg har jo brug for pengene. Ja, okay. Ja. Så du gør det for pengene, spørger. Det er okay, hvis jeg er, hvis jeg er kendt som ham, Bengobango-fyren, som betaler husdej. <laughs> ham vil jeg gerne være kendt som. Se, der går ham der, Bengobango-fyren, han betaler husdej. Det siger folk allerede nu, når jeg går på gaden. Jeg tror, jeg lægger den her podcast op, som episode 4, hvor det være, Bingo Bango fyren Ja. Det, det, er, der bliver, så jeg så det. Så bliver jeg lidt ked af ja. det. Så bliver det lidt det er okay. Hvad, hvad er dine fremtidige projekter? Ja. Hvad, hvad er det? Det er, at... Øh... Ja, nu har jeg jo spist øh... <laughs> min del af så at... Du må gerne tage det sidste stykke. Jeg kan faktisk aldrig det må... du det, dig. Nej, du må ikke. gerne tage det. Jeg tager aldrig det sidste stykke. Det gør du ikke? Nej, ikke når vi sidder og spiser så fine sværger. Jeg har ikke noget. Du har ikke noget? Nej. Der er en masse ting, jeg rigtig gerne vil prøve. Øh, men der er ikke sådan lige noget konkret. Det er det. ikke. Hvis du har spurgt for tre måneder siden, så er jeg helt sikker på, at jeg skal flytte til London i starten næste år. Så tager du lige det sidste stykke. Bare. Jamen, du sagde jo ikke, at ville have det. Ja, ja. Jamen, jeg, jeg, også, jeg, jeg kan mærke, at du bliver træt. Af det, du jeg har aldrig to det sidste stykke, fordi det er jo hent-hent, det er jo Nej, jeg skal ikke have det. Nej, nu spiser vi det. Øhm, jeg vil gerne flytte til London. Det har jeg tænkt meget på. Det vil jeg ikke sikkert. Øh, bare for at blive bedre til at optræde. Og så vil jeg... Jeg har det ved jeg ikke. Jeg har ikke altså noget, som jeg sådan lige skal. Lige sådan. Nej, men det er jo det der det hele traget ved, ved. at leve på den måde, jeg lever på, det er jo. At hvis man aldrig forventer noget, så når der endelig sker noget for en, så føler man sig bare så heldig. Så, så jeg har jo bare et tils til mange mange år af mit liv, hvor jeg mig som tager høje vejen, fordi jeg har gået rundt og så har jeg været lidt brugeren, så lige pludselig så der sker det sket et eller andet, så man er meget fint, og så kan jeg så jeg kunne leve lidt lidt videre. Lidt meget god måde at leve på. Ja, ja, det. Er den måde vil jeg gerne leve på, det lyder fantastisk. Ja, det er også okay. Det... Men, men du vil gerne flytte til, flytte til London, siger du, hvad er nu, vil du gerne, få, vil, du, vil du blive i Danmark resten af tiden og være stand-up-komiker, eller kunne du godt tænke dig at... Om, når du siger resten af tiden, så minder du jeg, dør. <laughs> Ej, jeg tror jeg tror, det kunne blive med alt respekt, så tror jeg, at når du rammer de der 70, så tror jeg, at folk de stopper med at komme lige så stille og roligt. Tror du det? Er lige troen? præcis ved 70. Det er jo aldersdiskrimination. Så kan jeg jo sagsøge de mennesker, som ikke engang kommer til mine shows. Jeg sige, hvorfor kommer du ikke til mine shows? Er vi ikke så mere? Nej. Nå. Er det fordi det er for dyrt? Nej. Er det fordi jeg er for gammelt? Ja. Det er aldersdiskrimination. Så, så kan jeg leve af det. Så kan jeg leve af de penge, jeg får for at sagsøge de mennesker. Du skal være med at tage alle ting så bogstaveligt. <laughs> men, men... Nej. Jo, det skal jeg. <laughs> jeg så har ikke tænkt bogstaveligt mere. Okay, så... Ja. Okay, nu, kan, nu kan jeg bare mærke det næste spørgsmål. Så er der intet, der bliver taget bogstaveligt mere. Nej, men, men... det må jeg ikke. Kunne du godt tænke dig at have en karriere som komiker i forhold til at være komiker i Danmark? Okay. Øh... Jeg kunne godt tænke mig at optræde mere på engelsk. Øh... Jeg har sådan haft det sådan her det sidste... Tid, år, af aftenen, det er af Det personligt. Ja, jeg har godt kunne se, hvad jeg kunne lave de næste 40 år i Danmark. Jeg havde en idé, om, jeg godt kunne lave de næste 40 år i Danmark. Og det er bare aldrig en særlig fed tanke. Nå oh, ja. altså, Nu ved jeg bare, hvad jeg skal lave. Altid. Det er jo ikke, det er ikke noget for en fyr som mig, som på den måde er 11 la vida lukker. Og vågne op hver morgen det. Og så, så synes jeg bare, at det virker ret naturligt at flytte til London Fiat at man kan blive bedre over det. Der var en anden scene, der er det lyder meget, meget sådan. vi har en anden scene i London, som vi er på unge fyre. Nej, men altså, der er vel nogle bedre komikere? Ja, ja der, der er mere udfordringer ja. i, er mere, det, det, det. er bare et sted, du vil blive bedre at flytte ind. Du må altid flytte tilbage, hvis det ikke går. Ja. Det er ikke fordi, jeg gerne vil have en karriere, som sådan, det vil jeg faktisk helst være helt fri for. <laughs> det er noget, som samfundet gerne vil have, man har. Uh, ah, jeg, jeg, så simpelthen... begynder du at blive samfundskritisk ah, også. Men det, det jeg er, blevet jeg er blevet, jeg, er blevet, jeg er blevet sådan en en anarchist her på an anarchist. <laughs> og det seneste for en gammel dag her. Jeg begynder at blive en anarkist. anarchist. Det der er sjovt, det der sker for mig det sidste halvandet år siden, at jeg bliver mere og mere anarchistisk og mere og mere gråhåret. <laughs> to sekunder der går altså, gået af <laughs> hånd i hånd. Ja, så bliver vi ret, ret gråsprængt. Men um... egentlig ret tidligt. <laughs> ja, ja. Det er fordi jeg tænker så meget over tingene. Nej. Men, umiddelbart så lyder det ikke, at du tænker så de meget over Nå, det, gør det. Jeg. det gør jeg øh, jeg vil bare gerne jeg vil bare gerne være bedre jeg vil bare gerne have nogle flere øh, oplevelser med stand-up og det har jeg virkelig kunne mærke i sidste år hvor mange oplevelser man kan få med det at, øh, at jeg nu har for eksempel jeg er lige kommet ind fra organisten i Sårsdags det er ret privilegeret ja, ja, det, det synes jeg også lige hurtigt visionen. Jamen vi det er også lige på vej ind i du Ja, ikke men, men, men, øh, hold op med at tage det ind øh, det synes jeg er rigtig privilegeret sig nu mistede jeg bare tråden fordi du sidder og varerud og... altså dine, hvor, hvor mange ting. gange har du fået mig til at blive <coughs> det ved jeg ikke for mange gange kan man sige i forhold til det din podcast yeah. Men øh, det er Så bare det er rigtig, rigtig <laughs> ja, det, er, det er jeg god til Det er virkelig god til nu kommer ja. jeg ikke fra fartere igen. Men det er fordi det kan jeg ikke. jeg kan ikke arbejde med, det. men når folk gerne vil have man ser gør eller når så vil jeg hellere være trodsig. Jeg er også lige en idiot. Og det vil du gerne have. Det var jeg lige. Jeg tror selv... du har været rigtig god i fakta. Jeg har den ved... ved... <laughs> <laughs> der. Og det der, det var bedre. Derfor det er nu jeg betaler tilbage for alt det år jeg bare var gået på bukket nakken i parapol af faktorer. Almulig andre har været tyngere. af. <laughs> men men men fortælle du, du selv selv lige, lige for for du ville lige have fået en god indgang til den der organist historie, men så afbryder du det og og selv at pensumme ind, og så så bliver jeg tror også du kan mærke det, det kunne jeg ikke godt med organisten der. Nu, nu, jeg holder min mund fra nu af, og så tænker jeg mig, det mig skal ikke. Men, men der er ikke noget at fortælle. Jeg siger, at det at jeg gerne vil sige, det er bare, at, at det er virkelig privilegeret, at man kan få lov til at tage så langt op og få selvvidigheder. Øh, både privilegeret som mig, og for de mennesker herhjemme, som jeg ikke irriterer de otte dage, jeg var i Afghanistan. <laughs> som for eksempel dig, Frederik, har du haft uh, sikkert otte oh, i de dag. Det har været skønt. Ja. Øh, jeg var i Bæven også tidligere. Og det er bare rigtig, rigtig, fedt, at man kan få lov til at tage, tage rundt og, og være andre steder. Bare fordi man, man fortæller nogle jokes. Ja. Øh, det er ikke noget, der har været sådan vanvittigt mange penge i. Jeg er svært imod. Men, øh, men det er bare sjovt. Det er fedt, at man kan få lov til det. Så det er det, jeg egentlig gerne vil. Det er derfor, jeg gerne vil optræde mere på engelsk. Det, det ville kunne give mig ja. mulighed for at... Svart muligheden for, for at tage rundt over det hele. Ja, ja. Jeg oplever flere ting med det, jeg stand op. Det er også et handicap. For eksempel har jeg ikke været på ferie i, tror jeg, og sådan nat. I hvert fald et andet år, hvor det ikke har været i forbindelse med at jeg skulle optræde eller på en eller anden måde. Ja, så jeg er egentlig rigtig sådan holdt helt fri. Men man kan jo også sige, at du har fået en derud, så har du fået en masse oplevelser i stedet for. Det har jeg, altså Frederik, Det må jeg sige. Og jeg har mødt så mange så mange så, ja, så mange oplevelser. Så mange ansigter, øh, som jeg aldrig nogensinde glemmer. Var de glade for dig organisten? Øh, jeg vil sige, øh, de mennesker, jeg var der for, var glade for mig. Jeg tror, tilsvarende var ikke så glade. Hvordan var det? Var du ude at flyve helikopter? Ja, ja, ja. Er det rigtigt, at man får sådan en blå vest på? En vest, der ikke ligner de andres? Hvis Altså, fordi... Ja, jeg har hørt, okay. Der var en, det. Okay, der ligger noget bag her. Jamen, der var en anden komiker, der engang fortalte om. Han har også været nede. Hvem var og, det? Og, det er en, der hedder Jim Jeffries. Australisk no, okay. komiker. Ja. om, han havde været nede, og, nede ved dem der. Så I Afghanistan? ja. Okay, sådan, jeg tror det var afghanisk, eller også fordi Irak Det er ligegyldigt ja. Men han fik også sådan en vest på Det er det jo ikke, hvis han skulle være til Irak Så står han lige pludselig af Afghanistan <laughs> Så har de ingen underholdning i Irak Det var det der med at tage tingene bogstaveligt Ja Det skal man jo gøre, når man skal læse for eksempel en billetsik eller et boarding card for ellers så kommer <laughs> du ikke med i det Så det, var, det kunne være en fejl Hvor var han ind? Vi siger det var Irak så Ja, vi siger det var Irak okay. Men der fik han en, en vest på, der ikke lignede de andre Så de kunne se, at han var civil ja. Gjorde du også det? Jeg fik ikke nogen vest på, da jeg udfløvede helikopter. Det gjorde du ikke? Nej. Havde du tøj på? Jeg havde uh, mit eget på, og så havde jeg sådan en uh, fragmentationsvest og en hjelm. Og nogle, uh, fragmentationsvest. Jamen havde du en vest på? Ja, en fragmentationsvest. Hvad farve var den? Den var sådan en grøn sløringsfarve, ligesom de har i danske forsvar. Men til gengæld var jeg, der næsten kun britiske soldater med i den der helikopter. Så jeg, jeg havde en anden farve tøj på. Så det du egentlig gerne vil vide det er Morten havde du følelsen om da du mødte op i helikopteren at der bare var en der bare havde taget samme tøj på som dig irriterede det dig irriterede det dig Morten går du meget op i dit tøj er det det du spørger om Frederik nej det gør jeg ikke jeg går ikke til at sætte mig op i tøj omhovedet det kan du sige på ja ja ja men åh oh, nej det er helt forfærdeligt jeg vil gerne undskylde hvis du, har, hvis du har siddet og lyttet så langt så synes jeg det er imponerende Nå, men, ja, jeg synes, at vi laver en meget god podcast Synes du det? Ja, det? Okay, det synes jeg Det er i hvert fald hyggeligt Jeg skal lige hjem og høre det Jeg håber, det bliver lagt op lige med det samme Det gør det ikke Okay Jeg det skal klippe til en del, tror jeg Nej. Nej oh. så klipper du al saften fra Hvor lang tid har vi snakket nu? Vi har snakket oh, En time og et minut Og hvor lang tid skal det være? Jamen, jeg vil gerne lige have en time og 10 minutter Sådan at pauser og men, sådan noget. Men, det kan. Men, men hvor lang tid skal det så være, når du har klippet det? Det er en time oh. Hvorfor det? Ej, det er at vi skal klippe noget ud. Jeg synes simpelthen ikke, at vi har sagt noget der. Gør. Jamen okay, så, så lader være med at klippe i den her. Jeg gør du det? Ja, det gør jeg Undskyld. Så, så vil jeg gerne jo undskyld, hvis du nu sidder og tænker, <laughs> det der kunne vi godt have klippet ud. Det der kunne vi godt <laughs> klippet ud. Det der, hvor du sidder og siger, at du godt kunne klippe lige at tænke ud, det kunne du godt klippe ud. Jeg Ej, tror bare, så, det gør, at der ikke er nogen, der har hørt så langt nu. <laughs> Nej, det er jo så må de selv om det. Ja, ja. Det beslutter helt vildt stort. Det kan jeg afsløre nu. Jeg kan ikke sige, hvordan. Men, men jeg, jeg havde jo. Øh, det vil <laughs> Sådan, jeg havde David Mandel med i sidste afsnit, ja. afsnit 3, og han har et spørgsmål til dig. Er det rigtigt? Ja, kan jeg ja. så stille ind til en, der kommer næste gang? Jamen jeg ved bare ikke, hvem det er, men jeg skal nok lige underrette og så kan du få lov at... Nå. Vedstand, hvem jeg var? Ja, det gjorde han faktisk, for oh, han kendte dig fra Comedy Fight Club. Nå, det er jo lidt. Nogle af de dårligste shows, som han har lavet, som bliver optaget og vist på tv. Det er virkelig, virkelig virke mærkeligt. Hvem vandt det egentlig der? og øh, Rasmus Sætter skovede vandt finaleafsnittet. Det er rigtigt. Men øh, jeg er også den, der vandt flest afsnit. Så du, du følte, at du Nå, er en rigtig vinder? Jeg er jo glad, glad for, Rasmus Rasmussen vandt, fordi at, at han fortalte mig, at han havde fået at vide, at de ene havde med for at have en, de kunne udstille var lidt og være lidt en kloven. Ja, det er rigtigt. Sådan er Sulu. De er nogle øh, møgdyr, de nogle gribe. Men øh, så vandt han sgu, jeg var virkelig, virkelig, virkelig glad. Det er jeg aldrig været så meget konkurrencemenneske. Øh, det har Rasmus heller ikke, men det var virkelig, vildt fedt at han, øh, tog den. Virkelig fedt. Altså, de har stillet ham op, fordi han skulle være ringen, eller hvad? Jamen, han kom jo med uden om casting. Vi var rigtig mange til casting, og så var vi otte, der blev pillet fra. Og det var mig, selvfølgelig, mm. og Nikolaj Stockholm, og Morten Wigman. Og, og Mikkel Malmberg, og Morten Maj, Heino Hansen, Søren Dyr og Martin Høgsted. Og så valgte de seks, nu får du lange lang Seks, som skulle være med i programmet, det var mig, og Nicolaj Stokholm, og Martin Dyr og Søren Høgsted. Og... Så var det, jeg tror det var Måne Wigman. Nå, det kan jeg ikke huske. Det var i hvert fald, de valgte nogen seks ud, og så skulle Martin tyre og Sørenø i stedet, <laughs> som man hedder omvendt. De kunne ikke, fordi de skulle lave brevet. Og så var der kun en der blev taget med fra de andre, fik så de lige Kajno med. Så tog de Måne med i stedet for Kajno, tror jeg det var. Og så, så havde de bare en åben plads. Og så tog de nogen fra casting, så tog de der Ellersko med, sådan helt uden om casting. Så det var sådan lidt suspekt hele tiden og så er det bare fordi de var nogle møjdyer og så vandt han så det var rigtig godt ja det var fedt ja det kan måske godt klippe noget af det der ud det kan man måske godt, til ja, ja så er folk skal gøre det Jamen, de får høre det hele skal frem men hans spørgsmål det er han skriver her mit spørgsmål til morgen Sørensen lyder tror du du kunne blive en bedre håndboldmålmand end Line Ransela åh oh, det er et skør spørgsmål ja han er en lidt skør fyr ja det kan man godt mærke nej det tror jeg ikke hun har hun har jo været på landsholdet, fandt. Altså, det, tror jeg han det? Altså, hvad havde han regnet med, at jeg skulle svare? Selvfølgelig kan jeg ikke blive en bedre håndboldmand i den anden Jeg har spillet håndbold i tre år, og jeg, stadigvæk, øh, vidt, jeg er stadigvæk, ikke jeg informeret, den drengespiller, spiller i i BF, nogensinde, der har fået flest to udvisninger. Men, men jeg har aldrig stået på mål. Jeg, det vil jeg ikke kunne. Altså, hun er jo sindssyg. Selv nu tror jeg, selvom hun er blevet ældre, er hun en bedre håndboldmand end mig. Jeg, jeg tror bare heller ikke, at jeg har været klar over, at du måske, jeg tror ikke, måske, han er klar over, at du kommer fra, fra Vestjylland af, og altså der, okay. kvindehåndbold det er jo noget af det største i Vestjylland. Nej, det er det overhovedet ikke for mig. Men, men hun er stadig, jeg må stadig ikke er, erkende, at din er Rantala er en bedre håndboldmand end mig. Det er jo ikke et svært spørgsmål at svare på. Og Jeg synes også, det er et lidt dårligt spørgsmål, faktisk. Ja. Kan vi ikke spørge ham, hvad, hvad har du tænkt på? Det vil jeg gerne spørge ham om. Kan du ikke tage ham ind som gæst til næste afsnit? Så, så, så, ja. så bliver, det sådan, så du på, så bliver det, ja. din podcast det bliver sådan en lang, lang trist kosm, langsomt en mig og David Mandel. Hedder han det? Mandel? Mandel. Mandel. Nej, Mandel. Mandel. Mandel. Så bliver det sådan en lang tidligere opstår, hvor vi hele tiden, fordi du har indført det der element, for at spørge et eller andet ting. Hvad tænkte du på? Og så spørger ting. Hvad fanden tænker du på? Og så siger hvad med der selv? Og så bliver sådan noget af din mor. Så, det kan vi ikke. Jeg har ikke mødt ham. Jeg vil gerne møde ham. Han er ved, fyre. Den kan podcast for for hele det danske showbiz liv til at falde sammen over hinanden. Alle bliver sure på hinanden. Nej. Jeg men bare var lidt vred der. Kommer nej, nej nej jeg så bare jeg... Jeg forstod bare ikke. Hvor han regne med at spørge. <laughs> altså selvfølgelig er jeg ikke det. Hun er sindssygt god. Fremragende. Okay, men det skal også være vi skal alle se det fra en anden side, men jeg skulle træne virkelig virkelig mm. intenst. Jeg er 26 år, men jeg har peaked fysisk, altså. Jeg er på vej ned. Jeg har aldrig været dårligere i form jeg er nu. Jeg tror ikke på det. Nej, jeg tror, jeg tror sgu ikke, uanset hvor positiv at prøve at vende Jeg tror ikke på, at jeg vil kunne blive bedre håndboldmålmand eller dame end det ene Jeg ser bedre ud. Ja. Det gør du ja. Granted, men jeg tænker at jeg heller ikke tager så mange bolde i ansigtet. Der offerer hun sig, det kan man se. Bolde i ansigtet? Nej, det var Ej. ikke noget med huler. Der tror du tænker på Anders Fjeldsted, når du går. <laughs> men, det her er noget sur for. Jeg hvor hun det var. Det var interessant at have dig med. Er vi adfærdige? Ja, nu er der gået en, en time og syv minutter, og jeg tror oh, ja. ikke, at... Det er lige kommet i gang, mand. <laughs> men, men tak, fordi du gad være med i morgen. Okay. Tak. tak. Selv tak. Det var med. Tak for okay. Okay. Det var så lidt. Hej, hej.